«Войвода, Домитр, не стріляйте! Хапайте його живим! Батук Анна наказав узяти його живцем!» Кілька арканів, кинутих вправними руками, обвили шиї воєводи. Добриня рубанув їх мечем. Але тут же і його здушила вовгадена на навірівка. В останню мить, уже відчуваючи, як темніє в очах, він рубанув мечем, і петля на шиї попустилася. В очах розвіднювся. Він оглянувся. «Войвода!» Дмитра ніде не було. «Де воєвода Дмитро? Де боярин?» Ніхто не почув його крику. Бій шаленів по всьому бабиному торжку і збирав своє останнє ще дрежниво. Падали кияни, падали і вмирали на залитому крові снігу їхні супротивники, але їх було втроє в п'ятеро більше і не було упину їхньому натискові. Видираючись із цього киплячого котла, Рубаючи направо і наліво своїм важким мечем, Добриня подумав, що це вже кінець, що навіть саме гірке київське повітря напоєне смертю. А де ж Янка? Що з нею? Як він міг забути про неї? Згадка про дівчину додала йому сили, і відбивши щитом занесену над ним шаблю, він вирвався з тісного ворожого кільця і помчав до десятинної церкви. Сім'я воєводи стояла там же, на ганку князівського терему. Звідси бабин торжок було видно, як на долоні. Коли Мунгайська хвиля вирінула на нього і стало ясно, що киянам не стримати її, Янка щинила крик. «Наші відступають! Боже, що робиться? Люди ховаються в Десятинну церкву!» Княгиня сплеснула руками ой, лишенько, це ж страшний суд, Тікаймо. де не никодим? Я тут, боярине, подав голос старий дворецький. Ходімо. Вони при схопилися з ганку і на побігли до церковної паперті. Невістки на руках несли дітей, бояриня Анастасія вузик з їжею дворецький від розводою, а його немолода жона оберемок одягу, щоб захистити маляти від холоду. Одна Янка вернулася в дім, швидко натягла на себе, як радив Добриня, задали приготовлений одяг, котрогось із братів, штани, сорочку, кожух, чоботи, на голову шапку, до поясу прикріпила меча і лише тоді вибігла на двір. Увесь майдан перед Десятинною церквою був запруджений тікачами, жінками з дітьми, дівчатами, стариками, що в страсі металися, не знаючи, де шукати порятунку. Багато хто, покладаючись на захист Божого храму, ховався в ньому. Крики, зойки, метушня, гуркіт і клекіт бою, що поволі наближався. Все це першу мить приголомшило дівчину. Куди бігти? Де свої? Загубилися в натовпі у цьому киплячому вирі збожеволілих людей. Ні, здається, ген вони продираються разом з іншими до входу в церкву. Янка з високого ганку побачила їх і кинулася вниз, але раптом хтось заступив їй дорогу. Янко? Дівчина підняла очі. Перед нею стояв Добриня, змучений, чорнілий, забрисканий кров'ю. Добрику! Добрику, ти поранений? Ні, не поранений. Це не моя кров. Він зам'явся. Йому не хотілося казати, що на його одязі не тільки ворожа і не стільки ворожа кров. «Скільки кров її брата Степана!» «Де ж бояриня? Де інші?» «Вони побігли до Десятинної церкви. А ти?» «Я поспішала туди теж, але тепер я буду з тобою. А де батько? Де Степан?» «Вони там!» – махнув рукою Добриня у той бік, де кликотало бойовище. Воєвода послав мене сюди, щоб дізнатися, як ви тут!» Він знову нічого не сказав про Степана. «Навіщо таку хвилину, коли гине все...» Завдавати дівчині зайвого болю. Тим більше промовчав про те, що, мабуть, і воєводи вже немає на світі. Хай краще думає, що вони живі. Так їй легше буде. Добрику, що ж нам тепер робити?» – спитала Янка пригнічено. «Дивись, монгали затопляють весь бабин торжок. Нашим не сила вже триматися. Як їх мало, а ворогів багато, який жах!» Добриню оглянувся». На Майдані ще точилися бої, але швидко згасали. Лише де розрізнені купки киян чинили опір, відчайдушний, але безнадійний, бо їхня сила швидко танула під шаблями та бойовими сокирами монгальськими. На Софійських воротах, і це було видно дуже добре, з'явився гурт людей у гостроверхих хутряних шапках. «Невже то сам Батист постерігає за боєм?» – подумалася Добрині. «А чому б і ні?» «Тішається перемогою клятий!» Та тут же він і забув про бати я. «Янка! Ось що зараз турбувало його! Коли б не вона, він миттє повернувся б назад у гущі бою. Але ж Янка, як бути з нею?» Він взяв дівчину за плечі, зазирнув в очі. «Янко, Яночко, люба моя!» «Не для щастя ми народилися, не, не судилися нам разом зізнати в кохання. Приходить наш час, і ти повинна бути готова до всього». «Я готова, добряку!» – сумно відповіла дівчина. І в кутиках її очей заблискотіли сльозинки. «Готова до найгіршого, до смерті! Лиш не віддай мене ворогам на наругу! Тоді ходімо зі мною до Янчиного монастиря. Там будемо стояти до останку. Здається, там є люди. Ходімо! А як же мої? Вони заховалися в церкву, в десятинну. Але ж ти сама сказала, що хочеш бути зі мною». Так, Добрику, так, тільки з тобою. Ну, от бачиш, а я не можу заховатися в церкві. Тоді хотімо. Десятинним провулком мимо південного палацу він провів її до Янчиного монастиря. Тут, перед ворітьми, кілька десятків воїнів спішно споруджували оборонну загату. Невисокий натоптуваний боярин у багатому військовому обладунку покрикував на них хрипким голосом. «Швидше, швидше, тягніть усе, що потрапляє під руку, ворог незабаром буде тут, поспішайте!» Голос був знайомий, та Добриня не міг пригадати, кому він належав. І тільки тоді, коли вони підійшли ближче, і боярин повернувся до них лицем, Добриня охнув. Перед ним стояв боярин-домажир, змарнілий, давно не стрижений.